Buonasera, ben bentrovati e bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima, la puntata del lunedì sera che sta per cominciare. Oggi parliamo di biogas, come abbiamo annunciato, e lo facciamo con alcuni ospiti che ci sono venuti a trovare, ci sono due ingegneri che lavorano nel campo, eh, buonasera ciao. <ride> ciao. Buonasera a tutti, eh, Giuseppe e Matteo, e poi eh, abbiamo anche in collegamento... Uh, il uh, diciamo Giancarlo del coordinamento regionale rifiuti ed energia che insomma, si occupa di questo tema da tanti anni e che eh, quindi eh, insomma potrà potrà dirci molte cose Giancarlo ci senti? Sì, vi sento, ciao. Ciao. Allora, iniziamo questa trasmissione del ciclo tecnologia e decrescita, durante questo ciclo Eh, noi eh, proviamo ad interrogarci sulla scienza, sulla tecnologia che mh, normalmente insomma, hanno eh, una certa attinenza con, con il capitale nel senso che non sono in conflitto con gli interessi del capitale anzi, è interesse del capitale eh, svilupparle e quindi lo, lo fa in base a, a come fa tutto il resto quindi piuttosto male con una certa diciamo eh, impronta in questo caso proprio ecologica e allora ehm, noi non pensiamo che sia sufficiente eh, parlare di correzione della distorsione no quindi ci sono delle distorsioni nel capitale occorre correggerle, no non è così noi vorremmo proprio fare un, un, invece un esercizio più importante cioè vorremmo parlare di tecnologia al, al di fuori del, del capitalismo, immaginarla come uno strumento eh, da utilizzare in un orizzonte di decrescita quindi in un orizzonte in generale rivoluzionario no? di quell'altro mondo possibile che vogliamo costruire e quindi Eh, diciamo che eh, in questo contesto noi vogliamo parlarvi di una tecnologia come il biogas che sappiamo che insomma eh, viene utilizzata molto male in generale eh, e, e provoca danni per cui eh, sono nati tanti movimenti in diversi, in diversi luoghi per esempio della regione dove viviamo eh, che contrastano lo sviluppo di, di impianti eh, a biogas Eh, ecco noi vorremmo parlare, parlare però eh, di, di questo in maniera eh, diciamo neutra cioè eh, inizialmente descrivendo le, la, la parte tecnologica quindi cederei subito la parola ai nostri, ai nostri ospiti ingegneri ciao, ciao a tutti eh, um, volevo fare prima magari una premessa sì, siamo ingegneri, lavoriamo nell'ambito delle energie rinnovabili in particolare del biogas Però ecco, mi trovo un po' in imbarazzo a parlare di tecnologia e decrescita e in particolare di tecnologia applicata all'energia, perché comunque il nostro, cioè quello che pensiamo nella nostra attività di tutti i giorni è che per parlare di decrescita occorre innanzitutto pensare a come produrre energia in modo prima di prima di arrivare a, a pensare a come produrre energia in modo sostenibile, è opportuno attuare delle pratiche per la riduzione dei consumi. Quindi da questo punto di vista il problema io non lo inquadrerei. come un problema tecnologico ma come un problema politico perché prima appunto di arroverarci e arrivare a una a qualsiasi conclusione su qual è la tecnologia sostenibile per produrre l'energia che ci serve per andare avanti eh, ritengo che occorra lavorare molto sulla riduzione dei consumi e eh, in questo senso sono più pratiche, abitudini eh, che eh, soluzioni tecnologiche comunque Mi riallaccio al discorso di Davide. Noi riteniamo che il biogas sia una tecnologia che, ne abbiamo parlato, riteniamo neutra, cioè in sé non sia né giusta né sbagliata. Potremmo parlare delle applicazioni della tecnologia, <coughs> scusate. E, applicazioni. E che se guardiamo lo scenario mondiale italiano lasciano ben sperare perché sono, parliamo di grossi impianti parliamo di colture energetiche e parliamo di una logica che sta dietro la massimizzazione dei profitti quindi quanto di più lontana ci possa essere da un concetto di energia rinnovabile di riduzione dell'impatto ambientale di sostenibilità, di sostenibilità no? certo. senza neanche arrivarci proprio alla decrescita insomma, proprio. però il biogas che esiste da, da sempre da quando esiste l'uomo Ha ah, delle applicazioni mh, e non sono neanche applicazioni in prospettiva, applicazioni che stanno avendo, si stanno concretizzando negli ultimi anni che possono essere interessanti analizzare nell'ottica di decrescita di e di chiusura dei cicli ambientali. Ecco, questa era la premessa, <ride> la, nostra, la discussione che vorremmo fare anche insieme al compagno al telefono. Ecco Giancarlo, non so se tu già vuoi intervenire in questa prima fase. Mm, sì. Eh, vorrei capire un attimo meglio quali, quali sono quelle cose così di riferimento che possono far stabilire che il biogas è qualcosa di ottimo e da comunque da eh, mettere sul mercato come fosse un'innovazione non come fosse una conseguenza cioè mi spiego eh, ormai sono, sono anni che l'Italia si tende a far passare il biogas come l'innovazione che può risolvere i problemi dell'agricoltura o può risolvere i problemi legati soprattutto a quello che può essere il mondo dei, dei rifiuti. In realtà anticipo un po' quello che potrebbe essere un discorso che tratteremo nel corso della chiacchierata. Io ritengo che eh, soprattutto in Italia se non ci fossero i precedenti incentivi a questo mondo. al mondo del biogas ovviamente probabilmente se ne parlerebbe poco e se ne parlerebbe non a proposito, non ce l'ho chiaramente con, con i compagni ospiti e, è che su questo, su questo tema noi siamo impegnati come comitati come coordinamento ormai da troppo tempo perché se ne fa un business in maniera continua e se ne fa un business soprattutto in quello che può essere il collegamento con uh, i rifiuti e purtroppo anche con quello che è il collegamento nell'agricoltura, perché coltivazioni dedicate servono comunque a far modo che, che ci siano delle incentivazioni alla produzione, ma il ritorno vero alla, al cittadino, ma al, al, a quello che può essere un discorso legato ad una diversa eh, impostazione anche filosofica di, di società non ritengo che ci siano queste commissioni e queste possibilità ecco Giancarlo eh, tu hai già anticipato eh, alcuni eh, temi è una che esatto hai già anticipato molti temi e, e bene così allora facciamo anche un punto indietro perché eh, sì. è, è probabilmente importante anche capire di che cosa stiamo parlando? Cioè... Sì appunto diciamo che come, come diceva il compagno al telefono insomma di biogas ce ne sono varie tipologie e purtroppo quella che è più diffusa e comune in Italia e anche nel resto d'Europa è la tipologia diciamo che, che punta alla, allo sfruttamento di questa tecnologia per una massimizzazione del profitto senza tenere in considerazione diciamo poi l'incidenza ambientale di questo tipo di impianti e di applicazioni eh, quindi diciamo per, per come la possiamo diciamo per come possiamo suddividere questa tipologia in vari ambiti diciamo un in intervento c'è sicuramente il biogas fatto da rifiuti il biogas fatto da, da coltivazioni energetiche quindi diciamo da uso di terreni per uh, coltivare del mais o altri vegetali che vanno poi nel digestore per la produzione di biogas eh, ma c'è anche una, un, un piccolo settore della tecnologia che noi ci sentiamo di condividere di più che è quello che sfrutta i reflui bovini diciamo prettamente da, da allevamenti e quindi diciamo che sfrutta un tipo di substrato che è di scarto e che, e che uh, aiuta anche diciamo sia l'economia dell'allevamento come uh, diciamo uh, che la diciamo la situazione uh, generale per uh, come dire Contribuisce a fare un recupero energetico, una cosa che comunque sarebbe di scarto e andrebbe, comunque, diciamo, a essere utilizzata come, come concime sui terreni. Diciamo. Ecco, quindi, una prima importante classificazione a tre: tu ci hai fatto, ripetiamola: abbiamo il biogas da rifiuti, e quindi apriamo tutto il capitolo rifiuti, che giustamente Giancarlo ha già anticipato. è un, un capitolo ghiotto per chi vuole speculare Certamente. poi, poi c'è un biogas da colture energetiche e qui è proprio un disastro diciamocelo francamente cioè parliamo di coltivazioni che vengono fatte non per produrre cibo esatto. e sfamare persone ma vengono fatte esclusivamente per poter essere carburante Esatto. Per, mettere... fare, per fare un esempio un impianto diciamo per la produzione di un megawatt di energia elettrica consuma un'occupazione di suolo pari a 500 ettari di coltivazione di mais necessari per un anno di fabbisogno dell'impianto quindi insomma è un impatto ambientale diciamo è importante è assurdo è un, è un modo di, di procedere proprio da scartare direi senza senza pensarci e poi c'è una terza su cui ci vogliamo in interrogare un po' di più oggi che è il biogas da scarti agroalimentari o zootecnici nel, nel, nel caso che facevi tu Matteo è proprio da da scarti zootecnici quindi sì. diciamo da, dal, dai, dagli escrementi de, sì dei... diciamo in genere da letame bovino insomma da letame bovino. È quello più comune poi diciamo anche qui c'è un discorso da fare che ovviamente ovviamente è una tecnologia che viene Può essere utilizzata oggi in Italia e in Europa perché ci sono gli allevamenti che diciamo in assoluto non sono una cosa che in un'ottica di, di decrescita ci sentiamo di condividere però premesso questo che la realtà dei fatti eh, è questa qui diciamo che è un, uh, un tipo di applicazione come dire intelligente della cosa. è e intelligente perché poi appunto riesce comunque a sfruttare a produrre un certo quantitativo di energia eh, che poi noi utilizziamo nei nostri usi quotidiani diciamo, eh, senza passare per il petrolio fondamentalmente per combustibili fossili che comunque è un, una cosa non indifferente per quanto riguarda sia l'indipendenza così nazionale dal punto di vista energetico sia poi l'impatto ambientale a livello globale quindi diciamo, posto che l'allevamento, specie se intensivo non è certamente una pratica da altro mondo possibile però posto anche che purtroppo mm, esistono allevamenti eh, diciamo anche esistono anche allevamenti non intensivi no e quindi anche questo insomma, andrebbe detto, però ad ogni modo fatta questa premessa il letame bovino rappresenta uno scarto di cui doversi disfare che è, quindi è complesso Eh, disfarsene e ha degli impatti che adesso, adesso vedremo la vostra proposta invece è utilizzarlo eh, per poterne trarre eh, gas e quindi da questo gas poi cosa ci si fa? Eh, ecco. produrre energia elettrica e termica per il momento, anche se in prospettiva si sta ragionando sul fare upgrading di biogas quindi estrarre soltanto la parte di metano prodotta e metterlo direttamente, direttamente nella rete di gas nazionale va bene, allora posso, di... posso intervenire? Oh. allora Perché Giancarlo, puoi inter... hai, hai un minuto poi andiamo in pausa e poi riprendiamo dopo comunque hai un minuto te lo Beh, do allora, volentieri met... Dimmi. allora preferisco intervenire allora met... andiamo in pausa subito e appena riprendiamo dopo la pausa eh, Giancarlo Eh, interverrà, vogliamo ricordare comunque il numero 06 49 17 50, per chiunque volesse intervenire possiamo gestire anche un'ulteriore chiamata Ora allora, torniamo in diretta. Questa è entropia massima. Stiamo parlando eh, di biogas e interviene adesso eh, Giancarlo eh, del coordinamento eh, regionale rifiuti ed energia. Dici Giancarlo? Sì. Eh, siamo, come dire, siamo non in rotta di collisione ideologica, ma siamo su un su un percorso. Eh, che ci vede così eh, d'accordo per due terzi, magari non, non completamente per quello che eh, riguarda il trattamento dei refi. Eh, L'idea della trasmissione dare... era proprio questa: insomma, far emergere le differenze sì, sì, per, sì, sì. Poter, per poter sì, sì. poi sì. dialogarci sì, dare, sopra. Così, un dato rafforzativo rispetto a quello che è, che è un impianto eh, a, a cosiddetti. Eh, sottoprodotti agricoli. Cioè, eh, noi ci siamo calcolati per esempio che eh, tra eh, l'utilizzo di in una coltivazione ideale di un ettaro a mais, eh, tra eh, l'utilizzo di macchinari, lavoro, forza lavoro, azoto, fossero, sementi, irrigazione e quant'altro... Eh, si spendono la bellezza di 8 milioni e 500 mila calorie e si ottengono 13 tonnellate di, di sino mais. Eh, 13 tonnellate di sino mais eh, utilizzate in impianti con produzione di bioenergia in pratica eh, danno un'equivalenza quasi a un megawatt. Il discorso finale che, che, che ci interessa è che per ottenere 9.800.000 calorie se ne consumano ben 8.500.000, quindi quello che può essere un bilancio energetico degli impianti non di, di trattamento rifiuti ma di trattamento di sottoprodotti agricoli, ovviamente è in grossa regia. e parliamo di Silo Maiz perché se dovessimo parlare di altre produzioni Dedicate che hanno un potere calorifico nettamente inferiore, scenderemmo ancora di più rispetto a quello che può essere un beneficio. Quindi, Giancarlo, se, se capisco bene diciamo il, quello che stai dicendo, è che il, il tipo di, eh, di impianto non sarebbe energeticamente conveniente, tu dici, cioè, cioè ci, vuole, e ci vuole più energia. per poterlo eh, mettere in modo che, di che, che si guadagna. Giusto? Questa è una sintesi, diciamo, del, del tuo pensiero? Sì, è una sintesi. Ovvio, non è che consumano il 100% di quello che producono, però calcolati, eh, li calcolo spesso e volentieri, impianti che producono biogas e biometano da rifiuti eh, consumano dal 40% al 60%. Impianti che producono biogas e biometano Eh, da sottoprodotti agricoli stanno forse oltre quella, quella percentuale quindi quello che può essere un bilancio energetico è nettamente sfavorevole no, io capisco senti... che il, eh, i compagni presenti lì in studio facciano riferimento ad una grossa mole di, di guani che sono disponibili in Italia, ma è proprio questa ricerca di mercato che fa il mondo delle lobby, del capitale, che ci porta a dire eh, utilizziamo questi prodotti sottoprodotti e facciamone eh, produzione di energia. Quindi non, non usciamo da quello che può essere un discorso di recupero di materia, entriamo a gamba tesa in quello che può essere il recupero di energia però l'altro, okay. questo permette di aprire un po' la parentesi cioè la domanda oltre il discorso della decrescita che mh, mh, affronterò così brevemente ma la domanda è serve questa energia? allora dal mio punto di vista eh, questa ha una risposta significativa Cioè il nostro paese, un paese che eh, ormai sono anni che non vi ho qualche anno in più rispetto a voi, quindi vi garantisco che, che le lotte sono partite da, da tanti anni fa, è un paese che bleffa su cose reali. Mi spiego, alla fine degli anni 70, 80, non vado molto indietro, scusatevi, però si presentò quel totem della Fiat eh, che era un motore Fiat 600 che produceva energia elettrica utilizzando il gas eh, per fare azioni e sembrava qualcosa di così di rivoluzionario ma ovviamente per l'epoca lo era ma perché lo era lo era perché utilizzava il biogas o perché in quella fase l'Italia non aveva un'elettrificazione nelle aree eh, agricole eh, è la seconda di, di, di risposta cioè in quel periodo infatti dopo sono, sono arrivate le, le cosiddette elettrificazioni rurali in quel periodo chi aveva un'attività uh, agricola spesso non era in condizione di avere l'energia elettrica perché o gli, gli sarebbe costato troppo o perché, perché, perché per mille per mille motivi. La nazionalizzazione e soprattutto mh, una forma di incentivo pesante della comunità europea negli anni fine 70 permise alle eh, società agricole, soprattutto parlo di quelle piccole e piccolissime, di avere energia e di superare di fatto quello che poteva essere la produzione di gas in alternativa all'energia elettrica. L'energia elettrica che in Italia, ricordo, è abbondante, è superiore alla, al consumo. È vero che negli ultimi anni con eh, la deflazione c'è stata una diminuzione de, eh, de, de, delle potenze eh, e soprattutto dei consumi. Però è vero anche che noi abbiamo qualcosa come 130 gigawatt di potenza installata... e la nostra punta massima arriva a 60-65 gigawatt okay, ok Giancarlo però ov ovviamente diciamo questa energia che noi abbiamo diciamo anche da dove viene perché non è che sappiamo da dove fatto, viene cioè, no? Cioè qui si sta cioè, parlando di trovare un'alternativa no? è evidente cioè. assolutamente ma io non, chiaramente non sono per quelle che possono essere le fonti fossili però ormai il nostro livello è, è, è, di fonti alternative è arrivato a qualcosa che che è molto vicino al 25% cioè, mentre l'Europa ci chiedeva il 20% noi siamo arrivati al 25% e spesso noi abbiamo una produzione di, da fonti rinnovabili che arriva al 30-35% nell'arco della giornata ma quello che noi paghiamo in termini economici e soprattutto in termini tecnologici è la in esatta e corretta gestione di quello che è il mondo de della eh, distribuzione e produzione di energia elettrica Cioè noi facciamo il discorso favorevole A ciò che può essere o incentivato o che può essere messo su, sul mercato grazie a fondi eh, che vengono da. da, da molto da chiaro, accettate. hai fatto un discorso molto chiaro e molto lineare. Io mi viene solamente da dire che non c'è solamente un calcolo economico che dobbiamo fare, ma ci sarebbe anche un calcolo ambientale. Quindi se spendiamo di più però lo facciamo, produciamo energia in modo più sostenibile forse ci conviene. Ma questa è una mia riflessione. Sentiamo invece la replica di Matteo. Sì, allora innanzitutto beh, stato, eh, diciamo, di, ripartendo dall'inizio, eh, il discorso, diciamo, delle, delle coltivazioni energetiche per, eh, per impianti biogas, cioè, noi lo condividiamo in pieno, insomma, è per questo che riteniamo che non sia eh, una cioè, secondo me personalmente non è nemmeno può essere nemmeno considerato un'energia rinnovabile, visto che ah, i trattori che consumano che... energia fossile, insomma, eh, <ride> e, e quindi Su questo sicuramente il discorso, diciamo, il, il sottoprodotto in realtà è una cosa leggermente diversa, non è un prodotto coltivato appositamente ma è uno scarto che viene recuperato, quindi lì sì, diciamo... Sì, tra prodotti e sottoprodotti sai benissimo che c'è un abuso, insomma... Sì, diciamo adesso noi stiamo parlando un po' della tecnologia in generale, poi per come è fatto l'incentivo <ride> e come è stato eh, sicuramente ha i suoi difetti, insomma siamo d'accordo, parlando dell'incentivo io adesso mi ricollego al discorso della, del 33% di energia da fonti rinnovabili che viene prodotto e sicuramente quello è un dato che è, stati, è imputabile al discorso del conto energia, cioè sul sul fotovoltaico Che ha fatto sì, sì che c'è stato, mi sembra l'anno scorso, in un giorno di luglio, addirittura la completa produzione energetica nazionale eh, per, per un'oretta è stata fatta precisione... solo dalle energie rinnovabili. Eh, se però, non... scusati se ti interrompo, ti dico con precisione, era il giorno di Pasquetta di due anni fa. esatto ok perfetto <ride> eh, però ovviamente c'è un discorso che, che l'energia rinnovabile è molto aleatoria quindi diciamo che c'è una certa quota di energia che ci serve quando ad esempio il sole non c'è che comunque a oggi copriamo con uh, con diciamo, energia da fonte fossile quando il, il biogas per come è fatto e come tecnologia è una tecnologia che può funzionare anche di notte a differenza della, del fotovoltaico ad esempio e, e non è dipendente dal vento o da altri fattori aleatori come lo sono le altre energie rinnovabili quindi secondo noi poi, questo è un punto di, di forza della tecnologia in sé che come dicevamo appunto è neutra poi dipende dall'utilizzo che se ne fa insomma. sì ecco è neutra e non neutrale faccio questa piccola eh, diciamo digressione linguistica eh, nel senso che eh, noi non crediamo che la tecnologia sia neutrale eh, per neutrale si intende che che non parteggia no no la tecnologia parteggia eh, dic diciamo che è neutra cioè che di per sé questa tecnologia è neutra cioè di per sé non è no, non nel senso che parteggia come nel caso del neutrale ma non è non è né questo né quello, in questo senso è neutra, eh, cosa che non si può dire di tutte le tecnologie. Ci pare che questa forse può essere invece considerata neutra. Eh, sì. Oh, io no, no, se per me te, no, continuo a non essere d'accordo su questo aspetto, perché, allora eh, tanto per essere chiari, eh, allora, Renzi ha eh, sollecitato tutto il mondo del biogas a eh, incrementare la produzione, ma anche su questo discorso, perché prima l'abbiamo fatto per l'energia elettrica, ma anche sul discorso del, eh, della produzione di gas, biogas, metano, chiamiamolo come ci pare. Eh, è corretta questa impostazione? Io dico di no, perché? Allora se fossimo in una situazione belligerante dove non abbiamo uh, la possibilità di andare avanti come paese, mettiamoci seduti e parliamone con calma ma noi ci troviamo scusa ma allora parli. forse è meglio sì, che le guerre le facciano altrove mi stai suggerendo sì, questo sì, vabbè, no vabbè, scusa, vabbè, scusa se sono un po' caustico però dovremmo anche fare un discorso un po' più globale insomma adesso assolutamente eh. assolutamente cioè. no Io lo, lo semplifico per far capire eh, lo semplifichi però la conseguenza di quello che dici è benvengano le guerre altrove purché non siano Ma qui no, no, acquisto no, no, petrolio e sto bene così mi pare che questo sia quello che dici no no no no no, no, no. Eh, eh, allora sono stato poco chiaro allora la comunità europea considera l'Italia una porta aeri, è l'app per la fornitura del gas, metano a tutto il resto dell'Europa, Francia, Germania, Austria, eccetera eccetera. Tanto è vero che in questi giorni, un paio nelle 15 giorni fa, c'è stato un violento scontro tra Renzi e la Germania perché oltre il gasdotto che arriva a Santa Foga in Puglia i tedeschi hanno ben pensato di fare una derivazione del gas che viene dal, dall'Azerbaijan per portarlo fino in Austria e dall'Austria in Germania allora, beh, qui il discorso è geopolitico, non lo so se possiamo affrontarlo questa sera però eh, inevitabilmente siamo considerati dalla comunità europea come il paese più vicino all'Africa e di conseguenza siamo quelli che raccoglieranno tutto il gas che viene dall'Africa e dall'Asia eh, vicina per ridistribuirlo al resto di Europa allora, no, le... non mi pare una gran furbata questa onestamente no, non, non so perché ma ragazza. io preferisco no, produrre localmente no, l'energia visto che ce l'ho la ma possibilità ma di è, produrla Assolutamente. è come il discorso dell'energia elettrica che ti facevo prima non è una gran furbata ma non possiamo dire che noi in questo momento abbiamo bisogno di energie che non sono rinnovabili, queste sono assimilabili, ragazzi Ricordate che l'energia vera è ed è un'energia rinnovabile, è l'acqua, il sole e il vento, adesso il biogas è stato portato agli onori della cronaca grazie soltanto al discorso incentivazione. A lui, a Beh, di incentivazione Beh, mi pare che anche le altre tecnologie abbiano avuto lo stesso percorso adesso se <ride> dobbiamo essere nessi. anzi il fotovoltaico ma, ma, ma, ma, probabilmente stata... ha avuto degli incentivi anche ben maggiori e adesso sono terminati ma ti do questa inform quest informazione eh, mentre sta decrescendo l'incentivo al solare e all'eolico L'idrico, guarda, è meglio non parlarne perché ormai l'Enel, soprattutto l'Enel, per esempio, non, non attiva più nemmeno le, le centrali di pompaggio, che sono centrali che di notte pompano l'acqua a monte e di giorno la scaricano e consuma. Non le attiva nemmeno più perché non gli conviene, perché la, la politica energetica italiana è questa qui. Però da dicembre 2013 il biogas è passato in subordine e ha favorito con la, il decreto legge del 2013 il cosiddetto biometano l'accernava prima, non so se Matteo eh, non è altro che un biogas depurato vari sistemi, sistemi di upgrading di pulizia e lo rendono molto più simile al, a, al metano ma tutto questo sapete perché è stato fatto? semplicemente perché perché in Italia abbiamo una grande industria <susurra> automobilistica sì, è una che ha interesse, una che è interesse. <susurra> fare queste cose perché noi dobbiamo produrre eh, entro il 2020 il 7% di benzine rinnovabili e quindi rientra in un discorso di favorismo di, di sì, eh, assolutamente di, eh, di appoggio alle lobby del settore e non a caso il CIP, Consorzio Eh, per il biogas e biometano e il CIC sono consorzi potentissimi che il CIC fatto per dirne una che è eclatante il consorzio italiano biogas e biometano mentre in Europa si sta discutendo una commissione internazionale sta discutendo quali sono i parametri tecnici di compatibilità tra il biogas biometano prodotto, anzi diciamo il biometano prodotto e il, biomet e il metano che sta in rete, perché non è così semplice come diceva Matteo immettere in, in rete, tant'è vero che ad oggi Da dicembre 2013, non è possibile mettere in rete perché mancano tutta una serie di norme applicative e di valori e quindi non c'è la possibilità di produrre e mettere in rete. Va bene, dai, Giancarlo, la... c'è avvicini un attimo la parola in studio perché sennò non, non stiamo nei tempi. Giancarlo, ti do una breve risposta alle tante cose che hai detto. dunque il discorso degli incentivi mi è sembrato di capire che tu sostieni che il biogas più di altre tecnologie sia stata incentivata in questi ultimi anni no, non credo pensa che quest'anno non abbiamo incentivi, stiamo aspettando l'anno prossimo dove probabilmente ci sarà un nuovo regime incentivante per il 2017 2020 quindi no, assolutamente è un mercato che dal punto di vista dell'incentivo non viene eh, favorito. Eh, il perché biometano hai detto ti... benissimo, ti... scusa poi, poi no, mi ti... rispondi non ti sento bene poi mi rispondi. Eh, il discorso del, bio, del biometano cioè quindi dell'immissione in rete del gas guarda in realtà è, è teoricamente consentito ma non assolutamente incentivato per lo stesso discorso che facevo ma poi che ti, ti volevo rispondere perché... a un discorso Eh, tu hai fatto una domanda, eh, se, eh, serve questa energia? Eh, io ti voglio rispondere in maniera un po' provocatoria. Venendo qui in trasmissione con il collega, con il compagno, stavamo calcolando ah, quanto quant, quant quant ammonta il potenziale biogas che possiamo sfruttare oggi e eh, siamo arrivati a una cifra praticamente identica a le riserve eh, di gas che abbiamo entro le 12 miglia eh, nelle coste italiane. Ora. Eh, sia poco tanto, per noi è poco ovviamente però eh, voglio dire vale la pena parlarne perché allora lo facciamo senz'altro dopo un'altra pausa musicale sempre 06 49 17 50 il numero per intervenire torniamo in diretta per quest'ultima parte della trasmissione la domanda che dopo questi primi interventi io mi sono posto e che voglio porre ai nostri telespettatori è la seguente Giancarlo ci ha parlato di una serie di distorsioni del sistema no? che vanno dal meccanismo degli incentivi dalle furbizie che si possano attuare per scavalcare certe norme oppure anche da norme fatte apposta per far guadagnare i solidi, tutte cose condivisibilissime, ci ha parlato anche dell'inefficienza energetica che diversi tipi di soluzioni tecnologiche hanno perfetto, molto chiaro quello che io veramente non riesco a capire è il motivo per cui potendo disporre di letame bovino in Italia e io ce l'ho, è una cosa che è lì è una cosa che è lì e che da sola genera per esempio CO2 eh, scusa, genera metano genera metano, metano. che eh, metano e CO2 ma soprattutto metano che è 21 volte più impattante della CO2 come gas serra quindi è il metano causa 21 volte danni della CO2. Se io prendo questo quantitativo che è già lì, lo brucio, ok? Lo brucio e ci faccio anche dell'energia, ma questo a questo punto diventa anche marginale il fatto che ci faccio dell'energia tutto sommato, no? Io lo brucio, semplicemente sto producendo CO2, cioè io abbasso di 21 volte l'impatto che ho sulla eh, come, come gas serra nell'atmosfera e questo è un fatto cioè non si, può, non si può diciamo dire qualcosa di diverso da questo quindi la mia domanda è per quale motivo non dovrei utilizzare eh, il letame bovino visto che ce l'ho sì, se posso se posso fare una, una precisazione insomma diciamo il discorso è eh, appunto spiegando in genere un allevamento bovino per come funzionano in Italia diciamo il letame posto in cumuli diciamo a maturare e ovviamente la parte diciamo del cumulo che prende aria ha una reazione aerobica quindi diciamo eh, non produce metano effettivamente ma produce CO2 ed altri, ed altri elementi diciamo mentre la parte che è sotto quindi non non, l'ossigeno non lo raggiunge e produce metano che viene messo in atmosfera e, diciamo il concetto che ci ha spinto poi a noi a, a lavorare poi in questo settore è il fatto appunto di raccogliere questo metano confinandolo in un, in un digestore l'etame invece che farlo stare all'aria e utilizzarlo a fini energetici perché eh, alla fine appunto si riduce sia l'impatto ambientale sia comunque si eh, va in una direzione di eh, autosostenibilità del, del sistema energia ovviamente molto limitata per i numeri e, e rispetto ai consumi però la direzione ci sembra quella, quella giusta ovviamente come ultima cosa diciamo la... la combustione in loco di questo gas ovviamente provoca del, un, una maggiore emissione a livello locale da, nella zona circostante perché è come se avere un motore sempre acceso diciamo benissimo e questo è un altro punto importante ovviamente non stiamo parlando di raccogliere perché raccogliere significa avere i camion che raccolgono da esatto. 10 da 100, da 200 chilometri noi non stiamo suggerendo questo perché questo è già un impatto, cioè. li raccolgo, li porto in un unico punto, in grande massa li brucio e provoco intorno grossi disagi. noi non stiamo parlando di questo stiamo parlando di utilizzare a chilometro zero, lasciatemi fare la battuta eh, il letame che già ho localmente quindi non lo vado a raccogliere, non lo, non lo accumulo lo utilizzo e quindi esatto. tolgo di mezzo il metano che mi crea un grosso problema, esatto. E lo trasformo in CO2 Thanks. e in più ho anche energia e per concludere un'ultima cosa poi lascio la parola a Giancarlo che eh, diciamo l'idea dell'upgrading del, del biogas in metano e la sua immissione in rete potenziale perché appunto punto al momento non è non è tecnica cioè tecnicamente è possibile non è economicamente sostenibile che insomma vuol dire che al momento non si farà però potrebbe essere una, una soluzione tecnologica eh, limiterebbe ovviamente non ci sarebbe più il problema dell'emissione locale perché a quel punto poi il gas verrebbe consumato nelle varie nelle varie cucine caldaie o eh, centrali turbogas della zona e non cambierà l'impatto diciamo eh, del sull'ecosistema questo adesso lascio la parola a Giancarlo sì grazie eh, Precedentemente non so chi io, io ho sentito dire che non c'erano incentivi no per carità gli incentivi ci sono sono definiti e calcolati benissimo basta andare sul sito del GSE E senti però e... e... lasciamo perdere le polemiche andiamo diciamo al discorso no no no no andiamo al se sempre se vengono detto delle cose non bene. vabbè qui c'è un altro no, parere dicevamo, quindi poi gli, gli quello che dicevamo è che il livello dell'incentivo no, è più o meno allora, simile in tutte le, eh, le fonti rinnovabili allora, no. che cosa che cosa comporta avere una realtà con produzione agricola con N capi di testa che Producono concime, comunque produ producono salari, cosa vuol dire farci il biogas il biometano. Allora è vero che se io, uh, ho una, una sorta di compost e non lo areggio eh, mi produce del metano e che è, per carità 21-22 volte più inquinante che CO2, è assolutamente vero. Ma quando io utilizzo e sfrutto il sistema per produrre, del o bio, biometano bio faccio un'operazione doppiamente dannosa perché? perché comunque c'è la necessità di produrlo, purificarlo anche nelle piccole realtà altrimenti quei motori non sono in grado di sostenere gas così sporchi, quindi c'è bisogno comunque di una pulizia anche di quel metano, altrimenti c'è degli inquinanti in più Le, eh, bruciare, e già il termine bruciare a me mette preoccupazione, a me mette paura perché se io comunque brucio il biogas avrò le emissioni di ossidi d'azoto, monossidi di carbonito, eh, di ossidi d'azoto, idrocarburi di eccetera eccetera eccetera l'acido eh, eh, cloridico tanto per dire non è che brucio il, bio, il biogas e ho risolto il problema e ho pareggiato il bilancio energetico Non è vero, perché dopo ho emissioni in aria, ho, eh, ho ricadute, attenzione, dopo che ho emissioni sul terreno, dopodiché quella parte di, eh, di, di eh, compostato che ritiro dopo averlo fatto fermentare, che ci faccio lo vado a depositare sul terreno, ma guarda caso quelli sono elementi Proprio in virtù della fermentazione anaerobica ricchi di sostanze, di metalli pesanti che mirano a peggiorare la situazione eh, dei terreni stessi. E c'è una bibliografia in merito immensa, immensa. Allora, qual è lo scopo di fare questa operazione se il danno è maggiore rispetto a quello che può essere il beneficio, parlo di beneficio globale, perché la nostra tradizione dovrebbe pendere penso che lo faccia io non ho il piacere di, di sentirvi perché eh, abito fuori Roma e quindi non sono in grado eh, di ricevere il segnale però eh, parte da un, da un discorso molto più importante quello della decrescita allora vogliamo affrontare questo, anche questo di problema cioè se la decrescita significa anche una qualità della vita migliore significa anche dare uno spazio maggiore a quello che possono essere i bovini dentro una stalla non relegarli a, a un metro e un'altra per un metro e trenta questo, di questo sì, abbiamo sì. parlato e un totalmente d'accordo andiamo un po' va fuori tema ma, sì, ma, ma ci abbiamo comunque dirlo, un abbiamo, eh. abbiamo comunque un ascoltatore di voleva intervenire, non un po' di un'altra cosa non è un po' di un'altra cosa è, è con questa battuta che ah, abbiamo emissioni di ammoniaca di metano d'acido solfito eccetera eccetera eccetera ma eh, normalmente negli impianti biogas e biometano quando il, bio, il biometano o il biogas non arriva a quel tenore di qualità non può essere incendiato ma deve passare attraverso quella che viene chiamata torcia di emergenza anche nelle piccole nei piccoli impianti c'è questa possibilità. Bruciare il gas significa in quel caso inquinare ancora di più rispetto a quello che può essere la produzione propria. Eh, compagni io mi sono fatto qualche tempo fa un, un calcolo rispetto a quello che poteva essere una situazione con una soluzione aerobica, una anaerobica e una anaerobica con nitro Sapete che cosa è avvenuto? È venuto fuori che assolutamente il bilancio economico era favorevole nel caso in cui ci fosse la produzione di biogas. Io non, non, non sono... Il tenutario della verità, ma non sono nemmeno quello che accetta così passivamente delle valutazioni, che mi pare che comunque sì, sia stato spiegato anche dagli altri. Altre cifre, adesso sentiamo questa telefonata. Pronto? Sì, sei in onda, Pronto. puoi parlare? Sì, ciao, eh, come dire, grazie, ma eh, mi dispiace. Comunque, che io non eh, sento eh. parecchie persone come, come dire non abbiano. tra i tanti doni che hanno il dono della sintesi. Comunque eh, la trasmissione è stata per un certo periodo così interessante. Solo che però eh, mi aspettavo così come penso si aspettassero anche altri compagni che la cosa restasse eh, maggiormente, come dire, su eh, eh, della decrescita. individuato eh, anche con eh, il tema portato da, dalle persone che sono in studio e eh, con le quali appunto vi siete collegati anche via telefono e questo mi pare che non sia stato assolutamente raggiunto forse magari come dire la trasmissione a mio parere magari è stata preparata male il problema è che in ogni caso come dire è venuto fuori che da una parte sembra che ci dobbiamo tenere le, va le vacche perché altrimenti un certo tipo di percorso non può essere portato come dire, a compimento e, e ad, ed a esaurimento come eh, alcuni vorrebbero perché anche come dire, il, il problema come dire, della, della decrescita eh, inserita all'interno del, del, delle abitudini alimentari della, del paese insomma, non, non vengono assolutamente toccate. Capisco, non in questa dire... trasmissione ma insomma in molte altre lo abbiamo fatto. Poi... Sì, sì, sì, sì, allora, sì. però io, io in, parlavo della fattispecie odierna, cioè quella, quella di questa sera. Quindi in pratica ecco questo, abbiamo capito benissimo, come già è stato detto, anche come tu hai detto in, altri, in altre occasioni, è stato inquadrato la faccenda dell'impatto della, dell del metano rispetto alla carbonica. dell'impatto degli allevamenti sugli ecosistemi e così via, però come dire, la, la trasmissione doveva, o almeno così è stata introdotta eh, come argomento eh, principale eh, anche da Giangi eh, relativamente alla decrescita e quindi alla fine come dire è venuto fuori tutto tranne che questo. Eh, non, ho, non ho dal mio punto di vista così delle, dei suggerimenti da dare perché mi occupo di altro. solo che però diciamo che per quanto mi riguarda questa sera, poi magari ne so, può capitare, eh? non è che però come dire la trasmissione è stata leggermente sbagliata ecco soltanto questo Ma, grazie io, ciao grazie a te diciamo in qualche modo concordo con quello che, che dici insomma abbiamo fatto del nostro meglio per prepararla poi sai anche con eh, i collegamenti da, da fuori non siamo riusciti diciamo a, a sintetizzare bene il discorso è possibile che non che non abbiamo raggiunto gli scopi iniziali sembra comunque di Scusa, io non ho sentito niente. Poi fanno una sintesi. No, diceva diceva il compagno che ha chiamato che lui avrebbe voluto degli interventi più sintetici per poter poi arrivare meglio al tema eh, diciamo della decrescita e quindi a poterlo affrontare in maniera più organica. È, è vero Penso sia vero che invece ci siamo un po' forse troppo dilungati su questioni eh, tutto sommato collaterali e, e poi non abbiamo, non abbiamo fatto quello che avevamo detto di, che avremmo fatto, cioè di, di parlare di una tecnologia che e del modo di utilizzarla per, poter, per poterla in, inserire tra quelle tecnologie desiderabili. Nell'orizzonte di decrescita, questo non lo abbiamo fatto, ci siamo limitati diciamo, a fare diciamo, delle barricate da una parte e dall'altra, uno che aveva un'idea e uno che ne aveva una esattamente opposta, quindi forse in questo senso speriamo di, fare, di far bene la prossima. Ma Io voglio dire che comunque per, per chiarezza se qualcuno non fosse stato magari forviato dalla, da, da una contrapposizione che c'è stata non è che qui ci, ci stava una fazione sviluppista, capitalista e un'altra contro quindi sono eh, posizioni diverse rispetto a un percorso che comunque sostanzialmente ha lo stesso obiettivo sicuramente sì, questo è assolutamente è bene dirlo e ricordarlo poi se ci sia calore è anche perché il modo in cui si arriva a questo obiettivo può essere diverso ci possono essere eh, idee diverse ma diciamo siamo tutti e tutte anticapitalisti direi ah, ma io posso aggiungere qualcosa? sì, brevemente perché siamo già fuori di 5 sì. minuti abbondanti sì, sì, sì. assolutamente no voglio aggiungere questo che la realtà soprattutto nell'antico è di un uh, colpa della regione che non sa pianificare oltretutto, è di una situazione abnorme dove c'è una uh, presentazione, mettiamola così, perché non tutti sono stati ancora autorizzati, c'è una presentazione di impianti, assolutamente, assolutamente. superiore a quello che può essere la disponibilità della frazione organica per quanto, quanto riguarda i rifiuti ma anche dalla la disponibilità dei di prodotti eh, agricoli che possono essere utilizzati in impianti eh, eh, west eh, per produzione di energia con prodotti eh, dell'agricoltura cioè non ci sono nel Lazio soprattutto terreni disponibili per queste operazioni Va bene, Giacaro dobbiamo proprio chiudere che altrimenti andiamo invadiamo diciamo un'altra fascia oraria. Allora grazie a tutti e tutte di averci seguito, ci sentiamo lunedì prossimo con Entropia Massima, eh, vi salutiamo. E eh, di questi argomenti comunque la radio continuerà a parlare, statene certi.